Проте вона не сказала нічого. «Ти загадка моя, ти сфінкс моєї долі». Різкі рухи і несподівані вчинки Марка, до яких вона так і не звикла, компенсувалися в ньому потягом до пластики прекрасно. Вона згадала, як він здивував її достеменним захватом бальними танцями, а ще майже дитячою жорстокістю, коли прямодушно, відверто відповідав на питання, якщо тільки вважав за потрібне відповідати. Як ти провів 8 березня, Марку, був на органному концерті з дамою, з дружиною? Серце Юлії стислося в осінню грудку. Ні, та, як і перше, вона все ще летіла стрімголов на дзвінок телефону, і обличчя її чорнілої в'януло, як спалена квітка, щойно чула, що це не він, не Марко. Єдиний мужчина її життя, при одній думці, про якого серце Юлії заходилося болісним хвилюванням і тріпотіло, як листок на вітрі. І чого ти, серце моє, тремтиш, як листок на вітрі? І чого ти, серце моє, не тріснеш? Та була вона хворобливо залюблена в цей біль, і хвилина вибавлення від людей, коли можна буде думати про нього, подумки безкінечно говорити з ним, стала її єдиною гіркою тихою Часто на самоті вона вголос голос вимовляла його ім'я із усією ніжністю, з усією силою благання, і ніби цілувала те ім'я, і слухала його відлуння у серці. І ставало їй легше, ніби після побачення з ним. Здавалося, в усі пори її долі Вадимові просторікування допомагали їй жити. Комусь вона небайдужа, хтось хоче, аби їй не було зле. Тепер же вони почали її дратувати». Минуло ще два місяці. Тяжко захворіла Настуся, і Юлія, зломивши свою гординю, кинулася в лікарню до Марка. Коли він побачив її в чорному плащику, змерніло біля свого кабінету, обличчя його скам'яніло. «У мене хвора в реанімації, я не маю часу». «Я на три хвилини». Юлія пересилила нудоту, що підступила їй до горла. «Що, потрібні ліки?» «Так, ось рецепт. Ніде немає. Буду в аптеці, візьму». Вони вийшли на вулицю. До нього заговорила співробітниця. Юлія ще хвилину постояла коло них. Велося вже так, ніби її тут і не було. Юлія пішла, раз по раз озираючись. Він навіть не подивився її слід. Вадим зосереджено слухав її голос і не впізнавав, якийсь зів'ялий, погаслий, смертельно втомлений. Краще, б вона плакала. Але ні. Розумієш, у нього померла хвора. Двадцять п'ять років. Він їй під голову свою подушку з кабінету поклав. Мертвий. Дости додому. Той що? А я жива. Б'юся головою довкруг нього, мов б стіну весь час. Йому мене не шкода. Чуєш? Мене. Ти кому заздриш? Мертвий? Вадим аж сам злякався того, що зрозумів. Жінка у зоні. Я зрадів чомусь і злякався. Це була вона. Та сама. Проходив повз кімнату шефа, двері були, як зазвичай, відчинені навстіж, і я побачив її профіль. Вираз чи розгубленості, чи впертості. Я впізнав її одразу. Та сама. Вона. Усі дороги ведуть у Рим. Шеф, схоже, видрючувався перед нею, бо заволав у двері, демонстративно граючи баритоном, Юрію Васильовичу. «Алік, ідіть гляньте на цю ненормальну, вона хоче жити в Чорнобилі». Ми троє, як слухняні дурні, з виразом всезнаючих мушкетерів, миттю з'явилися в партері. І перепустку всюди по зоні хоче, щоб штрикати свого носа скрізь, де й не треба. Правил радіаційної безпеки не знає, про що писати мене віде, журналістська партизанщина. Що з нею робити?» Шеф раптом на індичився, пристав грати пучками, склав у замок білі пухкі пальці і, наскільки дозволяв живіт, нахилився до неї через стіл. «А з Києва о шостій ранку? Не хочете щодня їздити?» Я зауважив, що обличчя шефа ще більш покруглішало, це було смішно, і засіяло, як млинець у маслі від самовдоволення і відчуття своєї всевладності. «Ну, знаєте, я жінка, можу й заплакати». Тут вона обернулася до нас і сіро-голубі озера під великими її окулярами завипромінювали короткозори відчайне сос. Тим часом у її голосі чулося мені не так покора, як глузлива впевненість у тому, що таке доможиться слугу. Я ще в автобусі зауважив, як рівно, неприродно рівно тримає вона шию і спину, як у пансіоні шляхетних дівчат. Спробував сидіти так само, втомився за дві хвилини. Хочу би й не знаю, чого вона мене роздратувала, но нащо пертися в зону ще й цим нервовим, манірним емансипанткам. Досить тих веселух, кого тут жарять щоночі по гуртожитках і квартирах, у армійських газиках і на швидку в Камазах. Ті знають, чого хочуть, тим їм і платять. Я спостерігав її через плече, кремезного вахтовика, що розм'якло солодко куняв поруч, на кожному виверті дороги чим раз важче притискаючи сусідку до вікна автобуса. Бачив тільки довгу шию, якесь невиразно кругле дитяче підборіддя й пухкі губи, ніби в нецілованих п'ятикласниць. Може, саме ці її ненафарбовані губи й тонка як стабелинка шия